Nádas Pál iskolai igazgató, de ugyanakkor pedagógus, átfogó értelemben, de ugyanakkor a segítő, legkülönfébb módon segítő szakember. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Nagyon érdekes, amikor olvasok önről, és olyan sok mindent csinált az elmúlt 20 10 15 évben, hogy inkább azok jönnek elő, de én azért visszábra nyúlnék az ön személyes történetében vagy történelmében, azt mondja, hogy a szülei korai halála után állami gondozott lett Szegeden. Hát először Budapesten is, aztán Soponyára, Soponyai gyermekvárosba kerültem, és aztán Szegeden 17 éves koromig tulajdonképpen uh -huh. állami gondozott voltam. Mennyire, miben emlékszik a szüleire? Hát édesanyám az korábban halt meg, arra nem túl sokat. Vannak emlékképeim, Ö Édesapámról persze többet. Tehát anyukám 55-ben halt meg, a pukám pedig 58-ban. Uh -huh. Lehetségesnek tartja azt, hogy az, ami történik önnel az elmúlt évtizedekben, annak van köze ahhoz, ahogyan indult az élete? Hát ezt én nem tudom megmondani, hogy igen vagy nem. Ö, azt gondolom, hogy a pályámnak volt egy olyan szakasza, és ez a ez a otthoni gyermekotthoni időszak, amikor valószínűleg kialakult bennem az, amit szívesen nem csinálnék, mint uh -huh. felnőtt, és kialakult bennem az, amit abból, amit én ott kaptam, azt szívesen csinálnám. Mert hogy az életében nagyjából, amihez hozzányúl, abban benne, vannak, benne van az az attitűd, hogy az elesettek segítése, támogatása, vagy a róluk való beszéd kép kialakítása. Hát így utólag én is azt gondolom, é. hogy igen, de, de amikor ez kialakult, akkor inkább ö, véletlenszerűségek összefüggésébe jött ez létre. Tehát nem, nem volt Te ez, nem ez tudatos ilyen betudatos, hogy én, én ezt akarom csinálni. De hát minden embernek a gyerekkora az egy jelentős állomás az életébe jelentős hatások érik, és e, e, értek rossz hatások, hogy elvesztem a szüleimet, és, e, és ott maradok a nagynénémmel, és e, ő már idős, és akkor állami gondozásba kerülök. Tehát... E, ez biztos, hogy, hogy valamilyen szinten hatással volt a pályámra, de én inkább azért ezt véletlenszerűségnek gondolom. Emlékszik arra, hogy milyen körülmények között találkozott életében először, vagy hogyan mozgás korlátozott? -e? Hogyne? Nekem van egy szakmám, kertész és kertépítő. Tehát a, a, az, az intézeti életemnek az utolsó három éve Szegeden az egy szakmunkásképzőiskolában és nevelőotthonban történt. Érdemes megemlíteni a nevét, mert hogy az akkori neve az nem így hangzott, hanem Ifjú gárda, Ifjúsági Város. <gül> <gül> Éh, és, és én ott kertész ipari tanuló voltam, és egy ismerősöm, már Pesten voltam a nagynénémnél, és már dolgoztam, és egy ismerősöm, ö, a szüleimnek egy ismerőse keresett meg, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha van egy ilyen kertészet, ahol mozgássérült gyerekek tanulnak. Ez a mozgásjavító kertészképző? Ez a mozgásjavító kertészképző, ö, fönn a Svábhegyen, a út és a Adonis utca közötti nagyon szép nagy telek, és... Ö, és akkor oda felmentem, és, és ott maradtam. Ez 1972-ben volt. Van egy pici kis nosztalgia ebben a, ebben a Gyöngyvirág utca és adonis utca közötti telekben. A szüleimmel én ott laktam a Gyöngyvirág utcában, uh -huh. fönn a Svábhegyen, akkor éppen Szabadsághegynek hívták. Két kertel rép. És én erről a telekről, amire aztán 72-ben, mint szakoktató kerülök, mi annyit tudtunk, hogy ez a néni kertje, és rózanéni Rozanéni már idős néni volt, úgyhogy gyerekek, gyerekként nagyon jókat lehetett ott rozanénivel incselkedni, uh -huh. nagyon jól lehetett egy-két gyümölcsfáról gyümölcsöt lopni, nagyon jól lehetett bújócskát játszani. Télen oda jártunk szánkózni, síelni, aki tudott. Tehát mi a rozanéni kertjét az egy ilyen, az egy ilyen nagyon izgalmas, kicsit tiltott, kicsit szabad terület volt, és amikor 72-ben én oda kerülök, én akkor nem tudtam, hogy ez hogy van, rögtön elkezdett izgatni, hogy, hogy itt ez hogy lenne, hogy Rozanéni kertjéből itt mozgássérült fiataloknak a szakmai oktatása folyik. Igen, ezt terveztem, azért kérdeztem erre rá, mert hogy az, hogy mozgásjavító kertész képző, ez számomra nem volt egyértelmű, hogy fajta terápiás jellegű csoport vagy csapat, nem. vagy kimondottan akkor a mozgássérülteknek mondjuk szakmát adó hely. Így van, tehát nem terápiás jellegű volt, hanem ehhez azt kell tudni, ma már tudom, mert hogy az elmúlt 47 évben ezzel foglalkoztam, hogy a más az első világháború előtt és közvetlen utána a nyomorít gyerekek országos otthonában hét szakmát tanítottak, nem terápiás célral, hanem a társadalomba való visszailleszkedés céljából. Cipészetet, bőrtisztművességet, szövőket, szabókat, kertészetet, kertészetet tanítottak, és a második világháborút követően personanum grátaságá vált nyomoréknak lenni, mozgáskorlátozottnak lenni a második világháborút követően. De érdekes ez egy egyébként. Igen, ez egy nagyon érdekes ö, ö, helyzet. Nekünk így utólag érdekes, akkor valószínűleg egyáltalán nem volt érdekes. A társadalmi uh, reakció az érdekes, mert hogy elméletileg egy világháború után vagyunk. Igen, viszont uh, viszont egy vesztes háború után vagyunk, és a, uh -huh. a győztes hatalom az nem kívánta a háborús sérülteket. Ennek következtében az első világháborúban után megalakult hadirokkant szövetséget is megszüntetik, és mivel ez az intézmény a Nyomrék Gyerekek Országos Otthona az egy szabadkőműves Páhoy létrehozott intézmény, ezért ez. Ez ö, milyen? Bíkes, ezek bíkes. így, és plusz még államosítás is van. Tehát ez így. Ö, nem. És akkor ö, én. És a 60-as években, 1960-ban, 70-ben. Húha, uh, most itt valószínűleg tévedek. Hogyha 72-ben érkezik meg Rozanini kertébe, akkor inkább a 70-es 70 években. 70-es években hozzák létre a Svábhegyen egy a nyomorígy gyerekek országos otthonának adományozott telkem a, a kertészetet. És ebben az időszakban, a 70-es években nincs Magyarországon speciális képzés. Tehát azok a fiatalok, akik nem tudnak integrálódni, azok nem tudnak bekerülni, nem tudnak szakmát tanulni. Ö, így, így ebben a fázisban kerülök én. Mennyi idős ekkor? Ekkor 72, most ezt ki kéne száll, hogy 23. Azért kérdezem ezt így ilyen hogy mert hogy aztán nyilván a kollégák péntekig végig fogják nézni önnel a nagyon sok fontos dolgot, amit, ami, ami menet közben történik önnel, és tesz is, de hogy onnantól kezdve elkötelezett a mozgássérültek mellett az ülőröplabdára gondolok, vagy a kerekes kosárlabda, Tehát rengeteg olyan gesztus van, rengeteg olyan indítatás van. Azt meg tudja fogalmazni, hogy, hogy az ő világukban... Azt értem, hogy akkor hogyan történt, mondjuk véletlenszerűen, hogy oda megérkezik, de hogy miért marad benne? Uh, ahhoz, hogy valaki egy sérült emberrel találkozzon a rokonságába, a családjába. Vagy az utcán az a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, de talán még ma is években hát egy, egy, egy odafigyelést jelent, vagy elfordulást jelent. Uh -huh. És ebben a szituációban én amikor fölkerülök a gyönyvirág utcába, a akkor az akkori vezető, komiszár Lajos megkérdezi tőlem, hogy ugye te sportoltál valamit, és mondtam, hogy igen, kézlabdászom. Úszni tudsz? Azt mondtam neki, hogy persze, hogy tudok úszni. Nem vinnéd le szombaton a rudasúszodába a gyerekeket? De, levisszem a rudasúszodába. És ott már nem egy emberrel találkoztam, hanem egy hadsereggel. Uh -huh. És ez, ez számomra döbbenetes volt ahogy álltak a műlábak a fal mellett, és az emberek a vízben, és egyben felszentelés is volt. És attól kezdve én minden szombaton vittem a gyerekeket, akkor is, akkor is jártam már le, amikor, amikor a gyerekeket nem kellett vinni, és automatikusan bevontak ott a bak közegbe, bevontak, hogy szükség volt rám, bevontak arra, hogy tanítsak úszni, és akkor megtanultam, hogy hogy kell úszni tanítani, és aztán sokkal-sokkal később jön az labda és a... a, a Bármelyik más sportág, mint például a kerekes székes -Kosárban. Tehát azoknak egész más a története, de... De ez már folyamodványa de, de az már egy annak. folyamodványa annak, és minden ilyen szituációban az tulajdonképpen egy feladat volt számomra. És, és talán az a legfontosabb, hogy szükség volt rá. Megpróbálom összegezni, mert olvastam önnel beszélgetéseket, és hogy valahogy erről nem igazán sokat beszél. Nagyon képszerű, tehát nagyon filmszerű, amikor azt mondja, hogy mikor először bemegy az úszodába, akkor ott állnak sorban, ami lebe, a lebek, és bent pedig mozognak. Ez az egyik része. És azt a kifejezést azt mondta, hogy felszentelő. Ezt hogy érti? Az volt az a pillanat, amikor valószínűleg eldőd bennem, hogy én itt maradok. Én ezt így értem. Ö, hogy nem akartam elszökni, hogy nem akartam elmenekülni, hogy nem, amikor hazamentem, akkor nem arról beszéltem, hogy ez szörnyű, hanem arról, hogy milyen fantasztikus dolog. Ö, és ugyanezt történt a kertészetben is, csak az a különbség a kert, kettő között, hogy ugye aki járt a Szabadsághegyen vagy a az az... Talán tudja, hogy a gyönyvirág utca és a Loránt utca között nagyon nagy a szintkülönbség. Uh -huh. Tehát ez azt jelentette, hogy az ott lévő mozgáskorlátozott fiatalok bicebócák voltak, vagy, a, vagy születési rendellenességgel születtek, vagy elvesztették az egyik kezüket. Tehát nem voltak olyan sérültek, mint amilyenek az uszodában. aztán megjelentek. Ö nagyon-nagyon előre fogok most ugrani, és egy nagyon ö, érdekes példával próbálom megértetni, ö, aki minket hall, hogy a paralimpiai mozgalomban 1900... 1900, óta rosszat mondok, 2004 volt az az első paralimpiai játékok, amikor magyar profi fotósok jöttek velünk. Uh -huh. Én akkor a Paralimpiai Bizottság elnöke vagyok. És az első uszodai versenynap után odajöttek, jöttek, és azt mondták, Palis, hogy fényképezzük? És akkor azt mondtam, hogy ez sport, a sportot fényképezzétek. Azt a mozgást, ne azt, ami hiányzik. Ö Ezekből a fotósokból a mai napig vannak fotósok, akik csinálják, tehát ők ott szentelődtek. meg. Igen. Ők ott szentelődtek föl, hogy igen, ez egy olyan emberi tevékenység, amely ilyen vagy olyan hátrányokkal, de végül is produktum születik belőle, ez egy alkotás, ez egy eredmény, tehát az ember által létrehozott, létrehozott termék jön, amelyet vagy így, vagy úgy minősítünk. Tehát úgy képzelje el bárki, hogy a ruta velem ugyanaz történt meg, mint húsz évvel később, néhány abszolút profi fotóriporterrel. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Jöjjön vissza holnap, folytassuk holnap. Csak egy gyors személyes megjegyzés, hogy az angol kifejezés, amelyik a "disabled", az számomra talán közelebb áll hozzá ez a képesség, vagy készség nélküliség inkább, mint az, hogy mondjuk a, a, a, a, a, a rokkant, meg a, a ezek Van a nevek, egy fejlődési nevéként. folyamat a nyelvünkben is. Ma például el lehetne órákat vitatkozni azon, hogy az, hogy parasportoló az mit jelent. Igen. Számomra nem azt jelenti, ami vére használják. Egyáltalán a parát és a sportot összehozni az önmagában, a slangben is egy furcsa szituáció, de viszont a mögöttes lévő az megfejlődött nagyon nagyot, tehát ilyen értelemben a nyelv az csak kullog az ember által létrehozott fejlődésen. Az a könyv, amit megért a paralimpiai mozgalomról, és tavaly jelent meg, az hát nagyon izgalmas, persze nem, nyilván nem fogja mindenki elolvasni, és nem fogjuk tudni az egészet átbeszélni itt. De azt gondolom, hogy nagyon ritkán van alkalma a riporternek arra, hogy egy országos mozgalom elindítójával beszélgethet. Tehát most akkor mi csak ennek a paralimpiai mozgalomnak az elindulását rajzoljuk körbe, vagy hát mutassuk be. Tehát, hogy mi történt akkor, mi régóta ismerjük egymást, tehát tegeződni fogunk, de majd nem tüntetően, csak úgy, ha véletlenül kicsúszik a számon. Tehát, hogy kezdődött? ez uh, Nagyon le voltunk-e maradva? Csak ilyen kérdéseket teszek föl, hogy jobban tudjunk haladni. Uh, fülentenék, ha azt mondanám, hogy én a leges ott voltam. Én ezt úgy szoktam mondani, hogyha a paralimpiai mozgalom, a Magyarországi paralimpiai mozgalom uh, ott én körülbelül két éves élettartamába örökbe fogadtam. Uh, tehát én 72-be csatlakoztam ez a mozgalomhoz, akkor már megvan a Halasi Olivér elnevezett sportegyesület, és akkor már van nemzetközi kapcsolat, akkor már elindult egy mozgalom. De azt tudni lehet, és a könyben is ezzel külön fog. akkor én gondolom, én láttam rosszul, vagy rossz fogtam föl, hogy ke, ahhoz, hogy megszülhessen 97-ben a Magyar Paralimpiai Bizottság, az el kellett 20 évnek telni. Igen. Igen. mert hogy nem, egy, nem volt egybe, lehet bizottság nélkül is sportolni? Ö, Csak... Lehet persze, de, de ugye az Egyesülési Törvény, ami alapján a 70-es években létrejöttek Egyesületek, akkor engedték meg azt, hogy, hogy mozgássérültek is Egyesületet alapítsanak. Mert hogy ennek az előtörténete az, az a második világháború vesztes oldalához kötődik. Véleményem szerint miután háborús sérültnek, nyomoréknak és rokannak lenni, az perszonanon gráta volt. Nagyon érdekes a történelem ebből a szempontból, mert a hallás sérült. Mert egyébként az Egyesült Államokban. Nem, Csak Magyarországról beszélek. Nem, sőt, hát Mert már ezek hősök. Hát persze, egy nemzetet azért meghatároz hogy ki mikor, hogy tartja hősnek, vagy nem hősnek, vagy Hát, vagy azokat hősnek, tarthatták Hősnek tarthatták a szovjet rezsim miatt, hősnek a. érdekes. Igen, a hősnek. És ezzel én foglalkozom is a könyvben, De az is érdekes, hogy mondjuk a, a, a halássérültek esetében ott csak két évszünet volt. A látássérültek esetében egyetlen egy évszünet se volt. Tehát holott... Ha... akik nem háborús sérültek voltak, nem végtak sérültek voltak, és azoknál... Ugye nem volt probléma, korábban is voltak az ilyen sérültek, valamilyen egyesületben meg mozogtak. Megvoltak maguk szövetségi rendszere, a nyomorékoknak, tehát a mozgáskorlátozottaknak is megvoltam a maga egyesülete. Ez ugye, ja, a, aki kor... ebben a Mert ennek a szónak a használatára, ugye így szokták mondani, hogy akkor ez így hú, most akkor mi esett ki. De, de én mi, most aki történelmi ebben a, szempontból... Igen, meg aki ebben a közegben mozog, az tudja, mi ezen az alapon ismerjük egymást. Rég voltam, hogy ezt azok, akik egyébként mozgássérültek simán használják magukra is, tehát hogy nem arról van. Mi, mi használhatjuk, szokták mondani. Igen. Tehát ennek van egy ilyen történelmi előzménye, és az 45-48 után egészen 70-ig nem tudtak alapítani egyesületeket mozgássérült sportolók, meg más mozgássérült emberek sem tudtak egyesületeket alakítani, holott a szándékuk meg volt. Vannak olyan dokumentumok, hogy egyéni kezdeményezésre Színási Imre, hosszú távúszó ö, ö, Tauber Zoltán Tehát egy az ember teljesítménye végül is elismerték, lett elismerve, és akkor őt engedték, és hogy És ők őt legalább engedték, valamit Igen. csináltak, és 70-ben a mozgásjavító, ma mozgásjavító általános iskolának kívott intézménybe megalakult ö, a Halasi Olivérről elnevezett sportegyesület, ez volt az első. Ö, utána ö, az OTSH elege lett abból, tehát az Országos Testemény és Sporthivatalnak elege lett abból, hogy ezek az emberek még külföldre is akarnak menni, meg versenyezni akarnak. Menjenek az egészségügyhöz számtalan szor, még a, a majdnem, hogy a mostani rendszer... De a világban vált, akkor már ment a paradójában. Hogy 1948-ba indult De ez, el ez csak stok a háború után. Igen, Stoke Mendeville-be indult el a gerincsérültek sportoltatása, egy Ludwig Gutmann nevezetű zsidó ember, aki idegsebész volt, és Németországból emigrált Angliába. Erről egy nagyon. Ebből lett Olimpia? Ebből lett 1960-tól. 60-tól. 60-tól lett. Tehát paralimpia. azért keret. De akkor sok is egy Paralimpiának sok épp, hívták még. És akkor sokkal távolabb volt. Tehát amíg a. Az első pillanat az úgy indul, a történeti írások alapján, hogy 1948-ban Londonban a kórház udvarán megrendezik az első íjász és atlétika versenyt, akkor, amikor a londoni olimpia megnyitó ünnepéje zajlik. A következő években holland hadisérültek is áthajóznak a csatornán, és ettől kezdve 52-től már nemzetközi verseny, ez a stókmendebli játékoknak hívják. 1960-ra válik a stókmendebli játékokat, kihelyezik az olimpia városába, vagy az olimpia országába. És ettől kezdve elindul Róma Tókió azonos, aztán münchen már nem azonos, akkor Herderbergben van, Montreal esetében Torontóba van, de a cél 1988-ra teljesül, amikor Szöulba már azonos helyszínen azonos verseny helyen azonos körülmények között versenyeznek a paralimpikon. És akkor már egy-két percünk van, de szerencsére akkor ez, ez egy sportág a hét ember, mert hogy staféta van, és akkor holnap majd a következő beszélgetés, és nagyjából akár itt is folytatódhat. Én még azt mindenképpen szeretném tudni még ma, hogy és akkor így szép lassan megengedték Magyarországon is, Igen. a te segítségeddel is, hogy a paralimp Pikonok viszonylag jó körülmények között készülhessenek. Én úgy emlékszem, hogy itt azért óriási elmaradás volt. Óriási, óriási jelmarad... botrány volt. Sokszor. Néha, sokszor. Több sokszor. éven keresztül Igen. kellett küzdeni azért, hogy az olimpikonokhoz közeli egy tizednyi, többi támogatásokat kapjanak. Most hogy állam? A a paralimpiai járadék, ami az olimpiai járadékkal, ez most január 1 Ez most oké. Okay. Ez most oké. Okay. Eredmény... a felkészülés... Hát, az nem oké. Okay. <gül> az eredményességi jutalom még mindig nem oké, okay, most 50% és hát a, a, az ösztöndíjak, a, a támogatások és a felkészüléshez vezető út az még nem oké. Okay. De reménykedünk abban, hogy egyszer az is azonos érvű legyen. Mondhatok még egy mondatot? Igen. Ö, egy angol hölgyel utazva az egyik paralimpián ö, büszkén mesélte, hogy ö, náluk a paralimpikonok több érmet szereztek, mint az olimpikonok. Én meg azt mondtam neki, hogy nálunk ez, ez nagy baj lenne. De miért nem? Én úgy emlékszem, az hogy többet szereztek. Nem, nem, de, nem. De hát, hogy nem. annyi sportág van még sok a bonyolultam. Igen, Igen de nem, nem lenne, mert elveszíteni az értékét. Hát, én ezt nem ezt nem erősítem most meg. Én éppen azt próbálom megérteni, így látva, vagy követve a, az egész világviszonyát a paralimpikonokhoz, hogy... És egyáltalán, tehát ez, ahogy egyre inkább együtt kezelik, együtt látják, együtt ünnepelnek, legalább olyan katartikus, van egy, egy van egy, eredmény, Van egy fantasztikus mit? integrációs törekvés a világban, é, ez megjelenik ez, Magyarországon is ma, és, és van egyfajta inkluziós gondolkodás, ami, ami több talán, mint egy sima integráció az inkluziós gondolkodás, hogy, hogy bebeképzeljük, be, e, együtt, együtt képzeljük, és nem sajnáljuk, hanem a teljesítmény az érdekes. Mert a, hogy a ezek, ezek ők is mi vagyunk, így ez a lényege. Így van. hogy honnan indultunk, mert úgy tűnik, mintha mindenféle másságot rettenetesen elfogadnánk, úgy tűnik, mintha borzasztóan támogatnánk a paralimpikonokat és le a Másrészt meg, hogyha egy kicsit alaposabban belenézünk, azért nyilván sokkal több munka kell ahhoz, hogy ezt megmutassák, hogy kiussanak a paralimpikonok, és hát sokkal kevesebb a támogatás és hát hogyha csak összegszerűen is nézzük ezt a történetét. Tehát, hogy amikor ön belekerült, akkor milyen volt a helyzet, és amikor eljött onnan, akkor milyen állapotot hagyott ott? Hát, amikor én belekerültem, akkor uh, gyakorlatilag nem volt semmi az, az önkéntesség, és a, a lelkesedés vitte előre a sportolókat is, meg a akkori sportvezetőket is. Meg kellett minden olyan dologért küzdeni, amikor a hazai versenyek mellett szerettek volna külföldi versenyekre eljutni, szerettek, szerették volna a világot megismerni. Ez ugye 70-re tehető, ahogy tegnap is mondtam, 70-től lehet erről beszélni, nagyon sok információt kaptak annak idején, és kaptunk annak idején azoktól az érintett emberektől, akik 56-ba elhagyták az országot, uh -huh. és ugyanakkor pedig Ném nyugat németországba vagy más európai országba érezték a különbséget, és akkor jelzéseket adtak. Um, Azért, hogy ki, kelljen, ki lehessen utazni egy nemzetközi versenyre, amire meghívást kaptunk, ahhoz kell érteni a hallgatónak is, meg mindenkinek, hogy egy más társadalmi közegben volt, ahol útlevelet nem lehetett kapni, ahol valutához nem lehetett könnyen hozzájutni. Tehát ebben a korszakban a kezdetek az arról szólt, hogy megengedték, hogy kiutazzál, és vízumot adtak maximum. Útlevelet és vízumot. Aztán ez egy picit növekedett, akkor már egy kis pénzt is tettek hozzá, de a nagy katarz az 1976 volt, amikor politikai okok miatt hazahozzák a magyar csapatot, a délafrikaiak részvétele miatt, és utána nyolc év telik el, mire egy következő paralimpiai játékokra eljutnak a sportolók és a sportvezetők, ez az 1984-es New Yorki. Itt egy nagyon érdekes párhuzamot lehet vonni, vagy lehetne vonni. Én igyekeztem a könyben a kutatásaim során feltárni ezt a párhuzamot, hogy uh, hogyan történhetett meg, hogy a Los Angeles-i olimpiára nem utazhattak ki a magyar olimpikonok, uh -huh. és a New Yorki világjátékokra, ami akkor a 5. paralimpiai játék volt, akkor ők kiutazhattak. Nagyon érdekes, nem találtam erre vonatkozóan semmit, tehát csak... Uh, a különböző dokumentumokból a véleményemet tudom elmondani, és a könyvben is csak a véleményemet mondtam el. Fogalma se volt az állami hivatalnak, az ots hogy hova és miért engedi ki őket. Ki téglával együtt. Hát azt szerintem akkor, akkor minden. volt, Akkor minden csapatban igen. volt. De hát azért azt nem gondoltam, hogy bon, mozgássérülteknél is téglas van. Tehát a hivatalból volt velünk, volt a csapattal egy ember. És, és hát ez volt a, a, a legsikeresebb paralimpiai játékok, és még az is köthető hozzá, hogy 84-ben először történik meg, hogy a magyar csapat mellett újságíró van, és az elfogadás, és a befogadás, és az integráció, és az inkluzió kereteiben, Óriási jelentősége volt a sajtónak, és mai, mai napig is óriási jelentőség van, hogy a társadalom tagjai azok értesüljenek arról, hogy az olimpia mellett van egy másik fajta játék, egy másfajta játék, amit paralimpiának Tehát visszatérve 84-re, ez volt az első alkalom, hogy újságíró volt, ez volt az első alkalom, hogy napi tudósítás volt a népsportban, és ez volt az első alkalom, hogy a hazajövetelkor az állami vezetés utána egy fogadást adott, és a sportolók első, második és harmadik helyezetjének jutalmat is adott. Ez a... végül is akkor egy vízválasztó volt, mert innentől tekintik Igen. egyenrangúnak a sportolókat, vagy azért ez még túlzás kijelenteni. Ez túlzás kijelenteni, uh -huh. be, kezdett beépülni, a sporthivatal rendszerébe. Hosszú évekig nem versenysportként kezelték, hanem egészségügyi rehabilitációs sportként. Uh -huh. Mi harcoltunk azért, hogy ez ne így legyen, és ez a különböző, a fejlődési szakaszok és a különböző társadalmi helyzetekben, ez, ez, a, ez a döntésekben nagyon szépen nyomon követhető. Tehát volt olyan helyzet, amikor azt mondták, hogy Hát hogyha nem tetszik az, amit az OTSA ad, akkor menjetek az egészségügyi minisztériumhoz, Ö, mert ez nem sport. 2005-ben jelent meg, akkor én vagyok a Paralimpiai Bizottság elnöke, és akkor megjelentettünk egy Paralimpiai Történetek uh -huh. című könyvet, és Kozmanovics urat megkértük, hogy írja, írjon az emlékeiről, és Kozmanovics úr nagyon Szép emlékeket ír arról, ő a hivatalba uh -huh. dolgozott, hogy ezt nem tartották sporttevékenységnek. És ez a szemlélet, én szerintem ma is nyomon követhető. Vannak olyan elemei ö, a, a mai Paralimpiai Bizottságnak, amelyben az esélyegyenlőséget, tehát egyenrangúságot, vagy a, a egymás mellettiséget és a társadalom Ö, és a, a, a társadalmat irányítóknak a, a azonos értékeléséről szól, de még mindig vannak olyan elemek, amelyek ezt nem. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon szépen ível fölfele. gondolta volna mondjuk azt, hogy a, a mozgássérültek és a látássérültek sportját Ugyanúgy, mint a többi sportágat, ma már a politika is befolyásolja jelentősen. Tehát nem csak pénzt ad egy adott uh -huh. feladat erre azért nem vágytunk, nem? Hát Én nem tudtam, hogy jó-e vagy nem. Uh -huh. Tehát amikor én vezető voltam, akkor nekem is az volt a, a feladatom a sok között az egyik, talán az egyik legfontosabb, hogy tudjak olyan állami vezetőket partnerként a, az ügyszolgálata mellé állítani. Most ez megfordult, most úgy néz ki, hogy ezek az állami vezetők vagy politikusok ezeket, ezeket érdekli ez a dolog. Nem tudom, hogy melyik a jobb, alulról építkezni vagy fölülről okosságokat mondani, de hát ma már én ezt nem csinálom, ma már csak maximum azért... Ugyan 2001 és 2007 között volt az elnök. Igen, nem? tulajdonképpen ez volt az utolsó korszak, de én több mint 15 évig voltam ennek a mozgalomnak valamilyen szintű vezetője, és egyébként pedig hát 47 éve vagyok a... a szolgálója, a szolgálata, aki igényt tart rám, annak tudok szolgálatot nyújtani, aki nem, hát annak nem tudok. Ahogy Balco András mondta, a lelkükre száradok. hát <gül> Nagy sikereket ér el a magyar paralimpiai csapat minden alkalommal, ugye most utoljára 18 érmet nyert Rióban a nyári Igen, de ez, ez egy kicsit a média dolga, uh -huh. mert ugye Könnyű azt mondani, hogy 18 éren van, és majdnem nem volt aranyérem. Én voltam olyan csapatnak a csapatvezetője, akik úgy jöttünk haza, hogy a reptéren jött az elvtárs és közölte, hogy gratulálok az aranyérem, aranyérmekhez, és egy sem volt. Tehát, De hogyha nincs szerint... aranyérem, akkor Magyarországon ezt nagyon másképp fogják föl. Nagyon jó lenne, ha arra az irány hogy, arra... hogy csak az aranyérem. Én azt gondolom, hogy egy olyan kis ország, mint a miénk az, hogy mi 18 érmet elhozunk, és ha ö, itt 47. helyen ö, zártunk az éremtáblázat. Voltunk 15. Tehát, hogy, egy is. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus teljesítmény, persze jó az arany, tehát, hogy az fantasztikus, hogy arany érem, de hát, hogy azért az ezüst a bronz érmek, tehát, hogy azért ez nem... Ö... Ö, itt nagyon érdekes folyamat zajlik, remélem jó irányba, és pedig 2000-ben, amikor a paralimpikonok sydney voltak, akkor, akkor úgy jöttek haza, hogy azt mondták, hogy te teljesen mindegy volt, hogy te milyen érmet szereztél. Egyáltalán, hogy szereztél a -e érmet, itt vagy, aztán kivívtad ezt a jogot, és az önmagában már egy, egy nagyszerű dolog volt. És ők ezt magyarként az ottani magyaroktól, meg az ottani ö, emberektől ezt nagyon szépen ö, levették, hogy ez így van. Ha mi erre haladunk, akkor az jó. Ha, ha nem erre haladunk, akkor, akkor pedig csak a kommunikáció és a sajtónak egyfajta finomítása a dolgon. Ö, úgy tűnik, hogy most már elég sokat beszélünk a paralimpikonokról, úgy tűnik, hogy meg is mutatja most már a sajtótérében, és lehet látni, lehet követni a, az olimpia után a paralimpiát. Ez most Viszont, volt először? Hát hála Istennek! Igen, ez Viszont most azért, volt hogyha megnézzük, hogy milyen támogatásban részesül például egy paralimpiai csapat, akkor azért azt látjuk, hogy jóval kevesebb, bár én úgy gondolom, laikusként, hogy valószínű, hogy több speciális eszközre van szükség, fel kell készíteni azokat a tereket, lehet, hogy több idő is kell, ahhoz az... Én ezt egyszer úgy szoktam fogalmazni, az odavezető út az sokkal drágább és sokkal komplikáltabb. De jelenleg két ponton mérnek azonosságot. Az egyik pont az a járadék kérdése, tehát a... Olimpiai és a Paralimpiai uh -huh. járadék kérdése, hogy abban most 2000, mi van, most 2019. január 1 most ebben teljes azonosság van, az eredményességi utalomban nem, a, a műhely támogatásokban és az ösztöndi rendszerekben még nem, de volt időszak, amikor az eredményességi jutalmazásban is ugyanannyit kapott egy paralimpikon egy éremért, mint egy olimpikon ugyanazért az éremért. Tehát nem tett különbséget. Sőt, volt olyan nagyon szép pillanat a parlamentben, amikor a speaker úgy közvetítette és úgy tudatta az ott lévőkkel, hogy Magyarország ennyi érmet szerzett, és nem bontotta szét olimpiai és paralimpiai érmekről. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, amelyikben nagyon sok embernek meg kell azt tanulnia, hogyha az, az ember értéket hoz létre, és az különböző szinten, értékeli a társadalom, nem is a társadalom, hanem a társadalmat irányító, uh -huh. akkor azzal az egyiket felemeli, a másikat meg lenyomja. Ebben az esetben, most itt a járadék kérdésében ez a helyzet azt gondolom nagyon szépen tisztázódott, és ennek csak örülni lehet. és szabad paralimpiai kutató. Jó napot kívánok, köszöntöm. Jó napot kívánok. A szabad, annak itt most mi a jelentősége? Hát, Nem véletlenül lehet az a. A jelentősége, hogy, hogy szabadon eldöntöttem, hogy én ezt a területet, amiben az egész pályafutásom alatt dolgoztam, ezt most szabadon, mindenféle kényszer nélkül kutatni fogom. Világos, tehát se anyagi kényszer, se e, ilyen e, munkakörű kötelesség. Sem sem Isteni. sem, sem mi, hanem próbálom. megpróbáltam kutatni, és megpróbáltam olyan e, kiadványként, hiánypotló kiadványként ezt közzétenni, e, amelyet talán nem lehet másképp elkészíteni csak szabadon meg azt gondolom, hogy egy csuda helyzet igen azt gondolom is, hogy ez egy csuda helyzet igen No, ugye itt a felsorolásnál, hogy ön, önkéntes meg szabadi paralimpiai kutatót, hát lehetett volna folytatni, lehetett volna azt is mondani, hogy volt iskolai igazgató, mert hiszen ön 25 éven keresztül 1987-től 2012-ig a mozgásjavít általános iskola és diák igazgatója is volt, és ezzel egy jó ideig párhuzamosan a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is mennyire tudott ez együtt Tehát volt ideje mind a kettőre? Hát volt idő mind a kettőre, mint hogy az ábra mutatja, ez majdnem 15 évet tartott, hogy, hogy, hogy az embernek van egy tisztességes foglalkozása, és van egy olyan hát nem hobbija inkább ennél sokkal több volt szerelmi kapcsolata. Az is tisztességes? De amelyiket szívesen csinál. Aha. Én ezt egy helyen úgy fogalmaztam meg, hogy amikor a mozgásavító iskola ügyeiben jártam el, és olyan helyzetbe kerültem, hogy olyan döntéshozókkal kerültem kapcsolatba, akkor általában az iskola története mellett a paralimpiai dolgokkal is próbáltam lobbizni, és ugyanezt tettem fordítva. Aha, aha. Amikor a paralimpiai ügyekben voltam járatos valahol, akkor természetesen próbáltam a mozgásjavító általános iskola ügyeiért is, fejlesztésiért is lobbizni. É, nagyon kézevekvő a kérdés, é, amit kérdezek. Ugye az, hogy ön párhuzamosan volt egy mozgásjavító iskolának az igazgató és paralimpiai bizottsági elnök, eznek volt olyan hozadéka, hogy az ön által igazgatott iskolából átlagon felül sok diákból lett paralimpikon? Volt ilyen hozadéka is, de ezt nem lehet hozadéknak igazából nevezni, vagy én nem nevezném annak, hanem köz, ha mégis, akkor ez egy közvetett hozadék. Volt egyszer egy diákom, aki ö, bejött hozzám, és azt mondta, hogy Palibácsi, én paralimpiai, ö, paralimpikon szeretnék lenni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hányszor jársz edzésre egy héten, mondta, hogy kétszer. És ugye te úszásba szeretnél, igen, úszásba szeretnék, mondom, akkor napi kétszer kéne edzésre járnok. Uh -huh. uh, és attól nem leszel paralimpikon, mert én vagyok a Paralimpiai Bizottság éppen akkori elnöke. Nem uh, is ilyen értelemben gondoltam, hanem... 1992-ben, nyolcadik uh -huh. uh, osztályosok voltak többek között uh, Vereckei Zsolt, Simon Csaba, uh, Számbó Diána, ők 14 évesen voltak először Paralimpián, Aha. és. Uh, és ott érmet is szereztek. Uh -huh. Egyébként ilyen értelemben kérdeztem, hogy az ön segítségével lettek-e paralimpikonok, a diákok, hanem hogy ön motiválta -e őket rá, mint bizottsági elnök, olimpiai bizottsági elnök, hogy, hogy minél többet sportoljanak és hogy a céljuk legyen az, hogy paralimpikonok legyenek. Én azt gondolom, hogy igen. Nincs kontrollcsoport, tehát nem lehet ennek az ellenkezőjét sem bizonyítani, hogyha nem én vagyok az iskola igazgatója, akkor így történik-e, vagy másképp történnek-e a dolgok. De azt tudom mondani, és ezt ne vegye senki nagyképűségnek, hogy vannak olyan sportolók, többek között például Vereckei Zsolt, aki ma nem lenne hétszeres paralimpikon, nem lenne háromszoros paralimpiai bajnok és háromszoros, négyszeres bronzérmes, ha én 1987-ben nem én kerülök az iskolai évre. Uh -huh. igen, igen, igen, igen, Írt egy könyvet is az iskoláról. Miket írtse Történeteket? A könyvben az a címe, hogy Korkép, és nagy kával és nagy kával. Uh -huh. Ö, azt próbáltam összefoglalni, hogy ö, 1989 és 2012 között hogy valósul meg egy ö, állami beruházás ö, annak a célnak az érdekében, amit akkor a tanárok és a szülők elképzeltek, hogy lesz egy ilyen fejlesztésből valós, akadálymentes fejlesztés, és hogy egyáltalán megvalósulhat-e? Ennek a folyamatát az első perctől kezdve a megvalósulás végéig annak minden pozitívumával és minden negatívumával együtt próbáltam összeszedni, és, és kö, közkincsé tenni. Amikor ez a fejlesztés elindult ö, szülők és ö, akkor ott dolgozó pedagógusok kezdeményezésére, akkor, ö, akkor megfogalmaztunk bizonyos úgynevezett tanári vagy szülői álmokat, és itt az volt a kérdés, hogy ezek megvalósultak-e. Vannak, amelyek megvalósultak, és vannak, amelyek nem valósultak meg. És bizonyos pontokon kitérek arra, hogy a, a rendszerváltás követő demokrácia hogyan hat egy iskola életére, hogyan hat egy iskolában tanuló diákok fejlesztési szándékára, mi valósult meg belőle, vagy mi valósul meg belőle, milyen ö, nehézségeken kereszt, jutunk el oda, hogy ebből legyen is uh -huh. valami. Milyen döntéseket kellett hoznom nekem, személy szerint, illetve milyen döntéseket kellett a testületnek hozni annak érdekében, hogy ebből legyen egy következő száz évre egy olyan iskola épület, amelyik nem csak az épített környezetet, hanem, a, hanem egy, egy úgynevezett nagyon nagy paradigma váltófejlesztést is végrehajtson. Ugye most már hetedik éve nem igazgató, tartja Igen. a kapcsolatot a volt iskolájával. Hát... Ö... Keresik? Kérnek tanácsot? Nem. Nem? Nem, nem. nem. Csönd van, és, és inkább elhallgatás. Ma már úgy tudom, és úgy gondolom, hogy jobb, ha nem keresem ezt a kapcsolatot. Uh -huh, uh -huh. Szoborul hangzik. Igen, de meg lehet szokni. Az első másfél év volt nehéz. Hát ennek a könyvnek a elkészítéséhez, ugye én azokat a dokumentumokat szerettem volna felhasználni, amelyeket én magam gyűjtöttem az iskolába, ami a rekonstrukcióval kapcsolatos összes dokumentum volt, és hát ennek az anyagába sem engedtek uh -huh. betekinteni. Tehát ilyen értelemben nagyon nehéz volt Igen, a, a kutató munkát elvégezni. Nem is lett teljes a dolog. Szerettem volna költségeket nagyon pontosan megjelölni, de hát ezek a költségek nem voltak. Így, így azokra a dokumentumokra tudtam hagyasztkozni, amely dokumentumok az én számítógépes birtokomban voltak. Az önkéntes tevékenységekről beszélgessünk így az utolsó napon, mert én azt gondolom, hogy azt, amit ön 25 éven keresztül csinált a mozgásjavítóban, azt a fajta szemléletet viszi tovább az alapítványba, a gyógypedagógiai fejlesztés alapítványba, illetve a bicebóca alapítványba is. Hát igen, van még egy önkéntes tevékenységem, ez nyugdíjas korom óta, hetedik éve, 6. éve zajlik. Minden héten egy napot föntörtök az Országos Orvosi Rehabilitációs intézetnek, Dr. Klauber főorvos úr hívott a gerincsérült osztályra, hogy hozzuk, próbálja meg közelebb hozni a sportot a friss sérültekhez, vagy az érintettekhez, akik éppen rehabilitációra visszajönnek. És ezt is csinálom hetedik éve. Én azt gondolom, hogy azok számára, akik gerincsérülést szenvednek, akik éppen túlesnek egy nagy traumán, az, hogy hogyan fogják tovább folytatni az életüket, hogy tudnak sportolni, visszarázódni egy normális életvitelbe, az egy nagyon nagy lépés előre ahhoz, hogy megtalálják a helyüket a hétköznapi életben. Hogy tudjon segíteni, mennyire viseli önt, meg lelkileg az egy-egy ember sorsa, akivel foglalkozik? Uh -huh. Minden egyes történet, ami, amit az érintett a tudomásomra hoz, mert hogy én nem kérdezek, mert nem azért vagyok ott, hanem azért vagyok ott, hogy olyan labdás foglalkozásokat tartsak, amelyek a sport alapjait rakhatják le. Az igényt fejleszthetik, az igényt kelthetik föl a szemébe, hogy van a kerekesszékes élet mellett is további életi lehetőség, és, és ha lehet, akkor neked se el. De nem nagyon szoktam a, az egyéni történetekkel foglalkozni, csak akkor, hogyha ők ebben valamilyen okból kifolyólag beavatna. Ugye azért nem vagyok ott minden nap, uh -huh. nem vagyok ott minden órában, tehát ez inkább egy egy szabadidős tevékenység, amiből esetleg lehet majd egyszer sporttevékenység is. Azt mondta, hogy azon dolgozik itt az Orvosi Rehabilitációs Intézetben, hogy egyetlen kedvet csináljon ahhoz, hogy egy sportfoglalkozáson részt vegyen, hogy a labdajátékban részt vegyen, tehát hogy kiterjesz azt a világot, amiben éppen aktuálisan van. Ez más feladat, mint amit a gyerekekkel csinált? Azt gondolom, hogy nem. Ezt akár úgy is fogalmazhattom, hogy amikor én 1972-ben először megkértek, hogy vigyem le a iskolás gyerekeket a Rudasuszodába, akkor megdöbbentem, mert akkor még életemben nem találkoztam ilyennel és most nyugdíjasként gyakorlatilag megint az alapoknál vagyok, uh -huh. a kezdeteknél vagyok, ahol, ahol, ha még szükség van rám, szívesen segítek. Gondolom az, hogy önkéntesként az Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgozik, ez azt is jelenti, hogy egyrészt nagy szükség van az ilyen típusú önkéntes munkára, másrészt pedig kevesen is vannak olyanok, akik tudnának folyamatos figyelmet fordítani azokra, akiknek Hát magát az új életmódot kell bemutatni, megismerkedni velük, hogy milyen lehetőségeik vannak. A, az oriban ö, ö, megvannak erre a megfelelő szakemberek, megvan erre a megfelelő technika, Magyarország egyik legmodernabb ö, egészségügyi intézménye. Ö, a sportnak még nincs meg kellően a helye, ö, az még nem alakult ki. Ö, nem adunk kellő választási lehetőséget az ott beutaltaknak ö, arra, hogy minél szélesebb skálát ismerjenek meg, ö, Az, amit én és egy kolléganőm csinál, az egy pici pont, egy pici elem csak az egészben. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy egy egészséges ember életében a sportnak milyen <tos> nagy jelentősége van az egészségfenntartása, az Életörömnek a megszerzése az, hogy egész egyszerűen teljes életet tudjuk élni, ahhoz szükség van mozgásra. Talán még nagyobb szükség van erre azoknál, akik kerekesszékben vannak, hiszen még több plusz van szükségük, még több mozgásra, hogy megmozgassák azokat a testrészeiket, amikkel jól tudnak mozogni. Hogy látja, megfelelő figyelmet fordítanak a mozgás korlátozott emberek sportolási lehetőségerét, kezdve gyerekkortól egészen a felnőtt korig? Én szerintem sokkal többet kéne tenni, mint ami jelenleg van, és ami az elmúlt 20-25 évben fejlődött, de még mindig nem elegendő. Tehát nagyon egyszerűen Mondjuk, hogyha egy balesetet követően a rehabilitációs folyamatból is kikerül, és olyan helyen lakik, ahol ő nem, ö, nem, nem tudja megoldani, de szeretné, akkor is ugye közlekedési probléma van, valakire rászorul, hogy elvigye. Nem olyan egyszerű ezt megoldani, mint hogyha a gyerek föl a buszra, bemegy edzése, visszajön a városból, és busszal is megoldotta ezt a problémát. Tehát sokkal többet kéne tenni, mind a rehabilitációs intézetekben az országban, mind az iskolákban, mert ugye azt ma már tudjuk, hogy a mozgásjavító iskola az messze nem fedi le a mozgássérült gyerekek számát, hiszen, hiszen az integrációban sokkal több gyerek tanult sérültként, mint a speciális iskolánban, és akkor egy nem beszéltem a halmozottan sérültekről, a súlyosabban sérültekről. De hát amikor a, a halmozottan sérült szülőknek azért kell harcolni, hogy a munkájukat elismerjék a mindennapi ápolásban, akkor talán ez a példával tudunk bizonyítani, hogy hát messze nem tartunk ott. A sport pedig ilyen értelemben a piramis csúcsa csak. Hát lehet, hogy a piramis csúcsa, azon azt gondolom, hogy egy ember életének egy nagyon fontos része, hogyha csak az embert nézzük, az, hogy ő hogy érzi magát a bőrében, és hogy milyen lehetőségei lesznek azáltal, hogy egy kicsit többet hát tud. igen, de én a piramis csúcsát úgy értettem, hogy a paralimpiai mozgalom az a mozgássérültek, látássérültek, és ennyi értelmi fogyatékos személyek csak egy nagyon szűk rétegét fog mm -hmm. be, és amikor azt kérdezi ön tőlem, hogy hogy, hogy, hogy, hogy működik ez a háttérben, vagy elegendő e mm -hmm. az, ami ma van, akkor azt tudom mondani, hogy nem, nem. A többség nincs kiszolgálva, a többségnek nincsenek lehetőségei. Hát nem jó ezt hallani. De, hogy... Tessék megnézni Budapesten, mennyit kellett azért küzdeni, hogy hogy minden metró megállóban le, le tudjanak menni kerekesszékkel. Ami egy alapvető ha, emberi jog. Engem, engem. Tehát, hogyha ez nem természetessé válik. Én a könyvemet nem véletlenül, a könyvemnek nem véletlenül azt a címet adtam, hogy árnyékban született mm -hmm. csillagok. Tehát hiába vannak csillagok, a csillagok még mindig csak az árnyékban születnek. Itt volt egy hétig. Hogy éreztem akit? Köszönöm szépen. Jól is? Nagyon köszönöm Önöknek, hogy nem velem, hanem rajtam keresztül ezzel a témával foglalkoztak. Én is köszönöm szépen, hogy egész héten időt szánt ránk, hiszen ezen a héten a hét embere Náda Spá volt, önkéntes és szabad paralimpia történeti kutató, és még hát ezen kívül nagyon sok oldalát mutattuk meg. Köszönöm, hogy velünk volt. Szívesen. Viszont nyeljük,